بسم الله شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم القرآن الكريم بتفسير او افتتاح لمسكي ان جاء شريف د ځکه چې طاره تو اصول او څه ذکر کو لیکن وقت په مناسبت سره ګرمېون جاته دا او د لیون مشري زنانو ته به هم تکلیف شي دیو جنا کوشش وکړو گم آداب و یوا غرام مختصر مختصر و یو ټول نمبر د قرآنی شریف په جلد او د قرآنی شریف د مجلس په جلد د قرآنی شریف د تو زیرات پارا ټول نوې خبره علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي لی فضیلت خدای علم او د پوه او د قران شریف دا دی 400 کاته نسبته دی او شی هغه په خوشاله شي او دې مخالف چې دی جهالت ده ناپوهیدان د هغه نسبته چاته کې انسان په هغه معنی خسکي نو معلوميږي چې او انسان توان قرآني شريف فقيه او پدې باندې ځان په خلق وقایي څو غادي کوشش کی او څوک ورله کوشش نه کی بلوي په ضلعې قرآني شريف هغه د ابتداء الله رب العزت خبري او حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمیلی اللہ رب و عزت فرمیلی دی یعنی حدیث قطعی کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتوه افضل مما او تیسائلین اللہ رب و عزت فرمی کم انسان لراج قرآن شریف زمانه دا سوال کولو او د واغانو مجغوله کړی وی موږ یې انسان ته به ده له جانور کوم سو په زمانه غوړی یو انسان قرآنی شریف کې دومره مجغوله وي چې دعاگانو تم منوزګاریږي نو ځکه چې سترای شي الله رب رضیت او تپنیز دې دا کول نه به تر وکوم ده الله رب رضیت فرمي یوکل کلام الله علی صائر کلامی تفضل الله على قلبه الله رب العزت ده خبرو فضلت وقبل كلام الله على صائر الكلام تفضل الله على قلبه الله رب العزت ده خبرو فضلت فنور داس دي لک څنګه چې الله رب العزت ستذرت په بندګان دي دا بنده خبری او د الله ربوبیت خبرو ګډمره فرق څنګه چې بنده او د الله ربوبیت نه استقبال له فرق دي د دې راجم کېدل تاسو د قران شریف او د مجلس راجم کېدل فواید دي صفه زیل دي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي تِمَجْتَ مَعَ الْقَوْمُ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَدْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَى رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزْلَتْ عَلَيْهِ مُسْتَكِينًا نَرَاجَ مَكِيهِ سَخَلَقَ فَزَيِنُكِ فَقُورُنُكِ إِلَّا اللَّهِ رَبَّ الْعِزَتِ يَوْقُورِ كِي دا غرید راجمه کې دل و مقصد اللہ و دا اللہ لی او مقصد یو کتاب الله او د رسوله بينه یو د الله کتاب لولي او زم د درس او تدریس په خپل می کې یو د رسول فضیل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف تی ذکر کې یو الا نزلت الیه مستقینتو پدې جمعات او پدې ټولې او پدې خلکو باندې د الله ربو عزته طرفنا سکینه اطمینان را نږدې کیو. ان الله ربو لد خوشاله کی کوڅكوني کی. غمو را پریشانی ت ختم کی. دیم وحفتهم الملائکتو د دې مجلس نه غیر چا پیرا فرشتو ګیر را فرشتی دی مجلس تا را حزیری گی سمرہ فرشتی وی نفل حدیث شریف کی رازی نبی علیہ السلام فرمیده فرشتی یو بلدہ پاسا گیر جوڑی کی تر اسمان پوری دار سیدی لی دمرہ فرشتی دی محفلو دی مجلس تا را حزیری شی درین نبی علیہ السلام فرمیلو و غشیتهم دې جماعت او پدې ټولي باندې الله رب العزت دمر رحمتونو راوري چې دې په هغه کې پټ سلوورم نمبر نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل وذكرهم الله في من عنده الله رب العزت د قران شریف والا دې مجلس ذکر قم کے اللہ رب ال Vega رفض سے رخاستی فرشتی دی مخک رب ماں اس لحظت دی اید او اعنی٪ رروuz مسراتی Notre ب�� Peters اجان فر کفاستیل فگاناریڈ اسخیلت دی نہیں دل او سرکیل میطام اکلی حضت کے اوئے دی ،ھو چود اوุ ق retail پر یادا اغلال و قسیلات Anytime پر او اح flat رفض کے کوری دی نورم دې ده گن فضایل دی قرآنی شریف ده دیز ده کل ده پارا فلیبانی زان که کل ده پارا سا آداب ضروری دی دکه دنیا کی حالی اوچی ده عبادت انسان که کموز ده ده جدا آداب دی که حج دی یا عمرده یا روجده نه غیرا طرح تلکل اعداد وی د قصې قرآنی شریف در طول فرایض ذکر په کتاب کې شوه دي نو دې لپاره ومن د آداب او خیال څه اصل پکې دي یو قرآنی شریف ته آداب دي یو ادب د قرآنی شریف چې مونږ دې نہارم کذ اللہ رب العزت درزاوی جمو را جم کے دل را ہون دی دل ذکرا ویل خالص اللہ رب العزت درزا د پاڑیوی دنیوی صلالک وارث سکینیوی قصو ددي بیان کی او قصو ددي ذکڑا کی نو بیان توں کی بجائے نیت نی ہوئی چمات سوک موری سے ہوئی سو بامات استاد ہوئی یار دې په دې باندې واخلم ځې په ستنخوا واخلم دنیا ته وګټم د نیت بنوي ځین څوک ذکيهم نږدې ځکه اونې نیت به هم خالص د الله رب العزت درضاږي لو قرآني شریفي ځکه هم د الله رب العزت قبر دې د الله رب العزت کتاب دې پدې نیتې زكوم چې زما د رب کتاب دې او په دی به زمانه رب راضي شي او ما ته به جنت را نږدې afar به زكوم د دې وجنه یو انسان بل څه غرض راوست بل لاله کې پیدایشه نو دې ښه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر میلیو منتول ابل علما لیوجاریا به العلماء او لیماریا به الصفحاء هر حق انسان چه علم دیده پارا حسل کی چه زبدا علم او داپوها حسلکم فا علمو بفخرکم بیوقوفو کا مقلو امیانو سرا ناپوه سرا وبحسنکم او یذرق تیہی به وجوه الناس یادت خلق توجوه زما طرف ته وی کہ خلق یره مونږی سي دي خلق جواب زما طرف خیال کین واځه عادی بلزه کین نبی علیہ السلام پر مل ادخله الله النار دا صړی والله رب عزت پورت داخویل کین وجدادا ځې دا غن مقصد علمونی پیجن دو چې الله رب العزت درزا ده فارغ اصول دې کې دو بل حدیث کې دا را دي نبی عليه السلام فرمایي چې انسان دا وی عرضا من زی دنیا زه دنیا سه پیبي په دې لم يجد عرف الجنه دا انسان د جنت اوجبوي وو ویني جنه ته داخلي دل قوتو چې جنت خوځوي و مې انسان ته مېلا و نې شي د ویم د قران شریف د پارا اېمو قران شریف دا په هری یو ستیز باندې اچې توغړنو دا نه چې مړی ژوندې راشي نو مو قران شریف ولې پریګېدو دارن غرام ترایشی مونږ د هغه لپاره قران شریف دی یا کمل مرایشی نو د اني چې مونږ د هغه لپاره قران شریف دی یا کېر بل څو مقلد دنیا ته کار راشي وکې مونږ د هغه لپاره قران شریف نه لږو قران شریف فقوبان او چې توګونو خو د کوټی کار دی د دکان کار دی ملزمته بل څه بل څه حتی لوسته انسانون د کوششو کی چې سبق کې قذیرای نه شي چوټي فکراني شي او علم حاصل کیږی همدارسته چې سبق پابندوي دی درق پابندوي ایمان ابو یوسف رحمه الله تبارک و راضی امام ابو یوسف رحمہ الله دا امام ابو حنیفہ رحمه الله مشرانو شاگردانو کړي امام ابو یوسف رحمه الله سهار موږ زफार وکړي ځان امام ابو حنیفہ رحمه الله ته رسول هغه به ضرب کول د معنی نرستم ډیرو کپور نه نه په ګی چټین اوراغلی تربی پوری یو دلی زی وفات شو وزه امام ابو يوسف رحمه الله د خپل خپل خبره دا مات ابن لي فلم احضر جنازته ولا دفنه مات ابن لي زما زي وقات شو فلم احضر جنازته ولا دفنه زه د جيزي جنازي تم حاضر نشم نه کفن او دفن ته حاضر شومه وتعسوا على جيراني واقربائي ماجب زيد ار طول هر سمي خپل خپلوانو دوستانو گاوندانو ته پیټل تیتلوبه هر څوک دی دعوی ذکر کی کوئی مخافه ان يفوتني من درس ابا حنیفه taala تزحب حصرته عني ذبی یینا ما د هر څوک چې ماره باندې امام ابو حنیفه رحم الله د قضاشي او دا خدای څخه غم به چې زمانه و به اعلان نشي زموري غم د دې ورځو کوي دوی دنیا ته خدای حالات راضي څوک پیداکي څوک د دنیا نه دي څوک بيماري یې کله ملมารا دي کله سترا دي دا خو دنیا سره تړلې خبرې دي کوئی کما نه درق وین و وینو دا غم به چې ختم شوې نه دارنګ دی امام شافی رحمہ اللہہ وبارک رضى امام شافی رحمہ اللہہ عادت داو چې کله به استاد نو درس کول سبق وویل نو ارامي مرګه پوری مسلکین مرګه درس وو بیا و میثکی مرګه پارو وشو چلا لګته په بیا بدر شروع شو دیو امام شافی رحمہ اللہہ عادت داو چې کله به سبق اخر ته رسیدو د مزان استاد ترامیز دې کول او څنګه به در ختم شو نو د استاد لپاره به چاپی شروع کا زور به ورلی شروع بیا چې دا داسې مازبخین وروسته منځن وروسته چې بیا به در شروع شو نو بیا به بی دت څخه اخرې ته به چورل دي نو کلیری به ځان بیرانې دې کول او څنګه به در ختم شو استاد لپاره به چاپی شروع کا زور به شروع کو. یا ورز امام شافیر احمد الله درد ختم شو استاذ درانی زین شو اوچی بے اوکا تو روز تو درد کی بیان آستے اوچی روز تو پی استاذ تا پوسو ختم شو اوطران اغلی سو جوا روز تو بیا درد کیم ہوئی تو امام شافیر احمد اللہ و تقرمی زمان خد وفات شیوا د نما رالم نوما ور درس کوون بیا راځمه په چې څنګه در ختم شوي جازوم دغه ټ موقرر و زلاړم جنااز و کوه واپس رامه مستاز ور ته وي موب هم خبر کړي و ملګري وې خبر کړي موومم ت و جهې به شریک شوي ام شاف له ورته وي داما مناسب نخ کارې کتاب دجلتو په سبق باندې مکی تدریشي بیا یې په ګلاره کې جنازې ته مې بیا راځي ګڼوی نو خامخا وخت ډیر لګی نو بیا نو موږ سبق کلا شي څومره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بریخلي شي د دې وجنه ما ته اونه ویل اولان په خپل جنازې ته نو که واپس راځي دی شي وین دې د دې لیکي د سبق کا وندي دا دمرلوی علماء چکم تیرشوی دی دا آغی وجه هم دقوا چه آغی سبق چه دی دیده طول نو مقصد گنن لیو ولی علماء کی یولوی قاری هم تیرشوی دی قاری عبدالرحمن پانی پتی الله اللہ دا دا شا عبدالعزیز رحمه الله چې کوم امام شاول اللہ رحمه اللہ دیو دا آغ شاگر دو کلی که ده وفاق شروع نو ده امتحای خفوه ما تا بدات او استاذ وی اچر تا ملوشی دشا عبدالعزیز رحمه اللہ پرنگی یورزم دقل تی خوب بلی ور چو سال ورطوی زکت زمرا خفین نو شاما چې کریم و لا دی ده چی برشتیو را پاسید و مقل تیوک شاغذی نو ڈیر زیاد دیو پابندی که سر سبق بیلو دیو پتلو راتو سبق لن نیورت دیر زیاد باران شویو نو شاہ محمد عصاق رحمه اللہ تا شاگردانوی وی سبق شروع کئی شاہ محمد عصاق رحمه اللہ ورطی عبد الرحمن دی نور جی کم مقیم طالبانو ناغی ورطوی یابنی نیشی راسل دمر باران شوی دمر ختی دی باہر نو کوڅو کې راځلې مون تیار د څنګه د تناسب په نومه سبق وې شامه مې صاحب رحم الله او دې خیر دې لیکته ورکوې پدې کې له تاسو سره چې وین قائد الرحمن پانی پتی رحمه الله لنخو وی له خطو د دینه ګندري او راینه وته شامه مې صاحب رحم الله او دې متا چې دې چټي والا طالب نه وی چې کې ندی دا پارا دا مو تم توجو څه سبب او لوګرږي چې دې ودی کې نه چټيون کی ګرمي یخني باران نو دا, و پرازی، نو چکر انسان و گرمی دا، او حالات پر راځي نو دا نه چې کوي انسان یو یې ګرمي دا اوزو باندې کم یا یخني ده بیا خپل یو ګرمي دی مو تم نو ته جوګرنس پر لپ پېلېږي راوی کې هغه څړوي د پیډال لیک مزيو کم دی موسم څو ګرځم نو علم بس هکري کی دارین امام طالب رحمه الله پبارك رازین امام طالب رحمه الله دبیو شاګردو ابراهیم حری رحمه الله ابراهیم حری رحمه الله پنج سو کال د امام طالب رحمهم الله سره تیرګړي او مسکجه دیو چې بي دنه ورا هي او امام طالب رحمهم الله په چکر قبر کولا وی شاګيرانه چې زما د ابراهيم خربي شاګير دی چې پنج کارو کال کې دنه کبیره نغلا غاري بن جنزي رحمهم الله تبارك رازي ابن جنزي رحمهم الله مې ک زمان اور کالونه وو مجه ثواب تیم به برابر شو ما و منډي شروع کيم نو پم منډو منډو و دوم منډي به مې وهلي چې درځې ته غورثم تمره ټیم پوری جماعت صاحب زه ته ناراض شلل لری لری لا کو کوم ما در ټیټی ټیټی نو وکړې ما و ثواب ځان رسول اگر کډی منډي وهل و ما ته پچی راغل دارن يحيى رحم الله تبارك رازي یا رحم الله دې تنعقل د موطد امام مالک رحم الله ولیکې د امام مالک رحم چا خلاص چاګړو او دې از لهوند یوره سبق تناسین نومینه چې आवाज قوت شي چاهتی راغې حتی عقل کو تدل ته یو سې ښکارې دلو څنګه چې نو اورې ده یو اکثر شاګردان پاسې دل وی خېله زړه له طرف ده هیڅ څه هیڅ او اجلاسنه شي دي یحيى رحمه الله به پزیبا نناسې او پانسې دي امام مالک رحمه الله دته وی چې دانو کسام کو پاسې دل ټولې پانسې دي رحمه الله ورته وی وې چې دمره او د لست نارغلیم نږدې اپکو ټول نیم دا غلې ذکر غلې مایل کیو وتاو سر مراقبت کوم صد مخدب ډیر ګورم او دې مایل چې د علم هتل کما ندی دو خبر لزر غلیما او هتانږه لپاره ډیر زماني کیو کومې نکته دې ضرورت چیز نه دی امام مالک رحمه الله رضى خبر اوریدل نو دا لقب ورته په ټیم کې ورک آتی له اهل انذ كي ده اهل واندست والاو كتون الوى اقل مند كي ده امرا مقصد ده پار راغله ده كي انسان سب وي كي موسم ده ده پار سرکاوت جون نشي سفر و سيل و ده سيزون ده ده پار رکاوت جون نشي كي نن ده و لباس تيل بوكم ده كرگر تيل بوكم و ده خبر فكينه ده كي سبق انتهي پا بنده وي بلغه د قران شریف د पारा ریکل کوی دی دا لمخنا د حفاظت د قران شریف او د علم او د دین د حفاظت د ځنې طریقې را روانې دي یو تریکا حفظ دی دېم تریکا کتابت دی لیکل دی حفظ یا دای نو مخه زمانو کی دادی عزتو ذهن خو ولکونو لکونو احادیث وا خلقتیادو دین کتابتو نو کتابتهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دا داربې مشهوره مقوله ده العلم سید و القلم قید علم ښکار دی او لیکل هغه د پاره کړی دی ښکار دې هغه په خپل زړه را رائټینګې رانیتی خدای چې لیکلو کې نو انسان ځان سره داسې محصوص کی او امام بخاری رحم الله بخاری شریف کی کتاب العلم په دیو مستقل باب تړلې دي چې علم لكل کول او یه فاصله دی او دا د د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور یو حفظو القرآن شریف صحابه کرام رضی الله تعالى او حفظ کړو اندره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ا کسانہ خلفائے راشدین ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ عبد العلیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابوی بن کا رضی اللہ تعالی عنہ نور گن صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ دین طریقہ عقد کتابت وا ذی کلوا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزور کی کہ قرآنی شریف کتابت سی ہوئی دی لیکن ندیشی ہوئی پدیوان گندل موجودی بخاری شریف کی روایت دا زید نصادیت رضی الله تعالیٰ نم رضی بی کلب چوہی راسلہ نبی علیہ السلام با منتویلا و منب دا حقیلی کل پول. کل کل نبی علیہ السلام با فرمیل ما تا وار ہوئی تس غلطی و پکیوہ نبی علیہ السلام دا حقیل تسحیب ہوکا او کاتبین د وحی صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ نم چاگی با دوحی لکل کول دان در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کې قرآن شریف لکر اشیوئے با قلق د تزین چه دا یو اشتبار آغلوان چرا قرآن شریف دا بسنگی اتینو پیشی چې دا رسولنے حق کتاب دیس غلطی پا گینشتا دا قرود کل اشیوئے دے و دا دا لکل بريانو وغيرها چې یو دلي ځاموي کپیداتاريونی وي سیزوین وي د علی کلان د رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم په دور کې نو داند بیا د یاد دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د قرآنی شریف یو خدای حدیث زید رضی الله تعالی عنہ بل اړیس مجمع زواید کراځي نبی علیہ السلام پر مېری جکې انسان قرآنی شریف په یاد وماني نو هغه د زر درجه او چه پا شریف چوئی نو لگ زر در عجیل ثواب دی بل حدیث من شریف کی حدیث کی کتاب الجهاد امام بخاری مولا روی زکر چې چه نویر سلام ده دینا منه کری دا چې قرآن شریف دا دا کاکرو حربی کاکرو علاقو تی دیوڑ ریشی وجه دا دا عقیب دیزدیو کی نو دی وجه نا دا سزیت موڑوی چه کم دیزدیو کی او بچری لی کل نوی نوی نوی علیه دا حکم نور گند روایات پا دیوانشتی نو دادو تیری که دی حفاظت دی دی داروانی دی یو حفظ دی یاداش دی دی دی کتابت دی او پدی زمانه کی او حفظ کمشوی دی یاداش کمشوی دی نو کتابت کنی ها غزیات ضروری دی انسان لی کی او عدیس ترے کی دید علم حفاظت کو کی عدیس کے راضی نبی علیہ السلام کے اُس صحابی راغی ویاللہ پیغمبر ماں نحیر اڑے رکھی نبی علیہ السلام اور تو فرمائے اِس تَعِن بِی امینِ کَا دَا لَاستَ اِمْدَاد وَاَخْلَا وَاللَاستَ د ان کای نکلو کی کائنات خبره ریشی نور سيو ګورا په دی باندې وقوه شي او د لیکلو ډیره پیدي وي یو خو چې کله انسان نکلو کی د انسان توجودی لیکلو طرف ته ویني نو یو خپل خاصویک ندي کله سره امداه تنايش سوی کول ورته خوب وی شي کله تو چوپ خپل کولاړي شي ویم لیکلو پرې چې داج او سواب می راېږي چې سړی د دی لیکل کوي دریم پهکلو لیکل باند سړی ډېر لیکل انسانو کې نو کله یو بلکې وې هغه دی پیدا واخلي د د انسان ته پریبانجر رو سواب میلو شي نی جوې محله په واه ک را ځ ې جو محله زمره لیکل کوي مشكي زمانو کې اداسي پالپینو پینو نه دا ستونې نو په کلمونو باندې ویل کې بالکل مېنه جزري رحم الله دومره لیکل کې چې کلمونو د خارې څخه جوړولې دا وګور به جام کول زان تر کمزېتی معمولې قلم په پاتې شې به اوس یې توګه چې کاله زمړشم زماله وته لاره او به گرموي دا و دا کلمی سوکی و دا گول که دیده دی کلمونو پدی بانده زمان دا غوثل لپاره پار اوگو گرمی پیم. دوم رو لیکی لیکی کری و دوم را کلمونی جور کری و که دا دا غوثل اوگو پیم شو شد و دا حقی نبیه هم تا گور پاتی شد. لیکل بیا پدی یو مصووده یو مبیزان عربی که ورطگانو مونوی مصووده و مبیزان مصووده دا سودنا او مبېيزات بین انصاف لیکل او انګلیش کی ورته عرب او فیاروی نیاز دلته ځین کډې لیکلو کې تر هغه دمروي چې ځای په خپل کویږي دای شروع سو وخت ملوشي نو هغه لیکل ځان ته صفای کی او دامت کلو لمو تاریخ چې کتلیکي اونډه غو طریقه به دا غیوم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ الله تبارک و راضی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ الله وتعالم لوتوم نو مور کو ورلا څلکو کوڑی څل وڑی وڑی روټی پکې کی آو بیا یورږ نه یو کوڑی په یو وڑی روټی به گزاره کوله مستوبلی مصووبد مستودا رثمای ټکمو حغه به کوم د استادانو نه لیکلیو لا وړو وګواطا نه ورخوا ولی وا غړ ته بکیناستو هغه روټي وی وګو کې خوشتہ کا ذکر تفصیلی ویوې چې ګله به صفایي بالکل څردا وی لیکل اورول مبيزا ودي پورو روټي نرمشي وا هغه روټي وګړو بی بیا بر روان شي ورځې پیو وړي هونتي تی روټي تیرولہ مذودامو مبیا زادیدې چې زر زر لیکلوي څومره انسان کوشش کولی چې څومره زیات نیکل کې انسان ته زیات ګټه ورکړي او څه چې بیا په دې کې توقټ غټنې مو او لوګاسي پاغي کې رالیکل غا صفاقي بلدا د قرآني شریف د ذکر اطارا چې قرآني شریف ته په دې کې کینو د پاتې په پا حالت کې کی ورته کړو ذکر اللہ رب لی دستوری و واقع و نسید که فرمی لای مستهو الا المطوحرون اغذیر که یوم آنو و لما که نفی فمانا دا نهی سرده که ندی مستکی شریف دار مگر پاک خلک ودیس که مرادی لای مست القرآن لا تواجرون قرآن شریف نه نمستکی مگر پاک خلک و کوشش دو چدیده پارا اول قصور که دیشی چې انسان دې لپاره وکولې چې اولامبي د څومره صفه جامو کې راځي کې کوشش دې وکې چې یقیني دې شي درکات نه په موزکو دعا او کو د را رب عزت مزین کوله کی یم امام بخاری رحم الله په باریک دا څومره لوی محدث چې په نجوب شي و امام بخاری رحم الله بڅنه احادیث لیکلو د کیناسته مخکې علماء بل دیا د رکات نه فل موزبی او ک بیا د هغه نه روزوله بوخاری کې ریفليکټروبه که تدومره نیوی انسان وکامل کم چې د اوسه حالت کې قران شریف ته کینو دیو جنا د کتابه عادت کیو خبره ده چې څومره انسان کوشش کولی شي چې کتاب دم کتاب کې د ذکې د هغه زیات قدر وکړي او خصوصا دا قرانی شریف د الله رب العزت کتاب دے. شمس الدین اللہ کرکوی دی لري انتهي زیات قله وکړي شي شمس الدين الحلوي رحمه الله هغه ذکر کوي چې دا علم ممته ولها اصل شو نو وګرځا هغه دا موته دې ودسي چې کتاب نو راغستې هر یو کتاب مونږ راغستو دا ودځه پال کې مونږ راغستو نو او امام ترقیره المحلا شمت الائمه هغه دوی دولمو نور ډېر علمت شويدي امام ترقیره المحلا هغه ځل کتاب به راوازته نو د هغه بیماری وا اخر کی دریای بیماری بحث بسمل نیوځل کتاب ته کې نست بیا وو توزر پښه اوله ځله او دت چردم دي د له به د سی په حالت کې کتاب راوانه وکړم زکه کتاب مره زیات کیږي ډېشي احترام یو کوه ام ورشای د شمیرې له هیمه الله په بارک رازي چې کتاب دې کیخلو نو کتاب د ځان تاولو د را تاولو نه کم په دی څېډه بحشی وی نو په خپل واده اضافه کرا تاول او وی به کته وی بیا ماته د کتاب دې ځتیخ خیری چې ځان د پار کتاب تاو مر اتاو ما خدای له زور ته خپل لک تکلیف وکم اوزان ورسلگا خواده خواستما وچه ایک کتاب سم رضیات احترام کی دیجی جوی کو خصوصا کلاد الله رب العزت کتاب دی بل عدد دا قرآن شریف دا پارا کلکی قرآن شریف در تی کی کینو مجمع کی کینو مسورت قاف کی پر اشتمتی پارا تین تیس نمبر آیات اللہ رب العزت آداب دی کرکلی دری آداب اِنِّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانِ لِهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَ السَّمَعَ وَهُوِ شِهِدٍ اللہ رب رضی فرمئے قرآن شریف خامقا فندو نصیحت تھی ودہ حالا چادہ پارا چه سیز ربان بکینی وگور تکیدی او متوجی ناسوی پھر اقافتین تھی سیادتی دائی شرحیط بینشی دی وجيكم در سرازو گنک ناس دلته يو سوقيرا پټوک دي دکانو زم ملازمت تو کنه کو نا قراني شري طرفه متوجي عربي لا يوثيک بعضو حتى توي كله وي علم ساده بدينه عل علم لا يوثيک بعضو حتا توي كله اینم ته جتا بعده څور کې پدې تا ته لمنه هل تلېږي تر څو چئلم ته تا پوره ځاني ورکړې ځان ورتني وقب کړې نو دا چې کرام مجلس راشو نو دانا صرف دلتے بھی سوچ دا نه چې طرف بدن دلته وی او سوچ زموږه بس زې کې وي بلکې قرآني شريف ته جرای جون د قرآني شريف سوچ او په قرآني شريف ستو له کېږي هغې طرف زموږه متوجي محمد ابن تیمار رحمہ اللہ کبیرک رضی امام محمد رحمه الله هغه وکلا د علم متالید کې نستو نو زمرا وک مطالې کې دوښم چې تا هغه باندې سلام جوابی ورکری. سعاد نو قرب خان سلام جواب اچاتنو ورکړي د څه سات په بیا ش نو کا سلام جواب بیا ورکړي دارن دارن bin ukivimush slim um Li valmidim, stanza su elShimshidinaim, om yidos imam muhammad ri hay may may la y expandsur yes trendy, sem ten days im yahoo a gen impar no lah shagirt, om han muhammad ri may la ve al su karna imam o ni prova no lah shagirt. ny imay za ing sir ما غزان او دسو خوب پت پت میمام محمد رای محلا تا قتل کردسو عمل کئی. ما چو قتل محمد رای محلا وان تا ٹیم پوی پر کتابانی لگیاو بیا بیا راقیخو بیا شروع شو بیا بودشو دغس طولش پی دیل اجالی و او اومیز گفت کلیو گودشو. سہار شو میمام محمد رای محلا تاجد مستو دری دلو. ودت اونک زکو یکوم چې لا ټول شپام دقه سی شوګیره تی را کړی دا ټول شپې وی خو صرف لګاران د نوې کزان د مکل لپاره بدن کې خلوب یا دین امام شفیعی مولا ته تقوسی شوګره ټول شپې تی را کړل او تله شپې ودنی شي د امام محمد رحم الله ور كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين توقّلا علينا؟ كيف أنام زب الصنغ ودشما وقد نامت عيون المسلمين توقّلا علينا؟ دي كومنج اعتبار دي كومنج اعتماد کرده او هادي خداوي إذا وقع لنا أمراً رفعناه إليهم نومته چې د کار تو مسله <سؤال> را پخ شي بس نومم د دی نهته پووکو مکچري خلک ودی شي او زم ودیشما نو پهظان نیمتو پهفی ت او دی که زم ودشما نو پهې سره بهدين ځای <سؤال> شي چې سووکم د دین والا پاتې نه شي سوکم دی د پاره کوهیش نه کوې هنت نه کوې نو آخر دا به کوم حالت کرد داتې کې سره چې انسان مهنت کوي پیو ولای شو غریتی ری عربی او ماقوردا ویمن طالب الاولان صحرال لیالی توکه اوچته درجه غواړي نه او ولښتی وی خچې ریه په ملاس سوال دی علم او کوه نه ستړي مهنت دې ضروری دی داران مولانا عبدالحی رحمہ اللہ بارک راضی مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تقریبا دغه علماء کې پینځه ترې خالې جوړی او دې پینځه ترې توکارو عمر کې مولانا عبدالحی رحمہ اللہ دمر الویل دا حدیث شریلي کلی څنګه نه کله هغه ته حیران مولانا عبدالحی رحمہ اللہ ددا لارو مولانا عبد العلیم رحمهم الله نو هغه بل ډیر جذب خیال ساتلو دومره خیال ساتلو چې دیو پکړ باندې مطالبه کله پکړ بناو سم نو هر طرف ته یو ورته چپلې خلې وي په د پارا سره چې دی میو طرف ته چپلې پوری له دې طرف ته نیوی دغه خیال بدای ما دې طرف ته چپلې کوزې کیږي یا بل طرف ته وي درځې نو پریشانی شي جے پریشان شي مصیبتونو پریشانین ورتې وینې نو دغه سبق دېونه وي دومره پره پلا خیر راتل نو یوران مولانا عبدالحی رحم الله نازین سبق ته سوچي شروع کړی دی پلا قران عبدالحلیم رحم الله په دې وجه چې سوچنو کې کتاب دې مخ ته پرودې هغه ورته تناسبن کتاب میکته پلا رنګي کلالو کته چه پخرمانه دیزیاد مانگیو دای سیزینا بارکوریم. ویسی زمان سوچه اگر پر افتا لارو کلابار پرمزیم. نو پدی که سمر مانگی و سمر قزانی دای سیزینا با ماتیجیم. لارو ورطی ام دقا سوچه دیو ای او. اوال خشی وی مخشی پر ای لار بانی لار او ای لار او را فال تا. زمان دریک مخشی لار و آغا سوالی بیان مونت ورطی او درگا وی دا بارچ ساکم دین و زمان دازوی با دیوی دیکه ورکی و چې چه سوم را خزانه ما تشه سوم را تماس شو لاغی تاوان دو در کونه دکستی او که دیکی ور تاوار که اصد تاوان شده کلالو شده کلالو شده ورک رازو و سبک تکیه نردیس وچی نمکوش دا سوی که ختم شی ترکیم وطا پا دیوانی سوچو نکول دیو راز مولانا عبدالحیر این مولاناسته ی سبکی ویلو سی ابلار ایم ناستو ابلار ایمیل مولانا دلحلیم رحیم اولام کوروالا چویر دل خور و تیل ورطا ورکی دو بود از وینا تی کلی ورطا وردو ایده سنگر سبکتا ناستویم تی دو لا خیال پیدا کی گی تی کلی ورطا تیل ورکی مولانا دلحیر مولانا دلحلیم رو سبکی دو بودو تیل اسکلو کوئی مرا عبد العلیم ملا برصره حکیمونو دی ولزر الہیږي روته دا خوشاله شین اذنما کو زین داو چې بس دې سبق طرف ته تو توجه نکی چې دمره ته توجه برابر دا چې دا خورو پټیلوم پوینې شو مالنی چې سره سبق طرف ته توجه شته نو دا سبق ته پاره نیم ته توجه چې کلم قرآنی شریف ترازو زمونږه سوچ زمونگ از رو زمونگ غوگونا حاق قرآن شریع صرفت متوجهه دید. نو دونهوی سوش دونه پکنه که. بل اضافت قرآن شریع ده پارا، تی کم ده دلت تدردوشی، بیا ده دید تاکرار کول دا بیا ویل. دا عربی ما قوله دا، نوی قرر فی القلب. کرر كما خبر ہے کہ بیا بیا کیگی قرر القلب دا فزک ذی نہیں تھی خبر یوں ذی شيء ہمدا سلسلہ ذہن پہ اوہ یہ ہو ریہ قابل باندھی بار بار یہ خبر کہ نا فزک بیا ذی نہیں تھی متکرر ہمدا مطلب بھی کہ کم سبق بھی بار بار ہو ایل بیا جا و ایل یہ فزک یوه دل به انسان سره هیڅ وی بلکې تی وی بلکې وی نارسمی خبره به کې شي امام زهري رحمه الله فرمایل چې انسان تکرار نه کوي مذاکرت علم مي وي سره علم زايي کیږي علم هي رډيرا راضي او القمر دي الله تعالی نو هغه مذاکری سره چې د علم جوش وې راخوکیږي په دې سره دې انما حدیث مذاکری وی بل د علم څبري وی چې بار بار کیږي په دې سره د انسان د علم روکو کیږي اسماعیل رجا رحمه الله تبارک واری رضی چې کله هغه بلڅو غنمتل مالکانو دا ځان تراغون ته هغه ته سبق شروعو بل سبق به داږي دا ورولو دردی پوری سید نجو بیر سے فرمی ابن عباد صاحبه ما ترحسنلو او ما ترحسنلو او ما ترحسنلو او ما ترحسنلو او ما ترحسنلو دیده اپارا که زمانی گیرنیشن دارنگا علی رضی اللہ تعالیم قولنی ویتاوز علم پا خبرو کل اگایشن فدیس رسلات و درجی محلومشن چاس رسوم را پوها دا چاس رسوم علم دید دارن امام ابو یسف رحمه اللہ پا بارک رازیم امام ابو یسف رحمه اللہ سوس وردی بینار تیرولا و سبق کی بی کذینا راوستا تقرار کی بی کذینا راوستلا قرار جوار لپریخو و تیم بیور سرنو دا تیم دی تمید ووجنا قرار بی پریخو لیکن تقرار بی نپریخو دارن امام برحالدین دی محلہ پا بارک رازیم ذیکي ملګرو نا مخکې کوم زما دا مخکې وجه او وځي تکرار بیا تاسو کو زما سر ملګرو تکرار و نه کو نا هو زما نرو ته ځکه پادیشل نارنګ آتا خراسان ری مه الله پاک بارک رازیم ذیکوم حدیث بدره اورځي زکړیو مقرنوں ته بیان مون تل اذا علم وجدت احد اطل مساكين فحدثهم لنصل ببيان متل المسكين غريبان داخله جوقتل اوراب غاوی ته بیا بیانون شروع کر ډیر پارا چې زمانه یې نشي امام اخوش رحمه الله تبارک و راضی نه اخوش چې کوم امام وګنی پر مولا صلی الله علیه و سرشی بدی اقفش تقریبا دول از اقفش تیرشوی دیم مشعور نایو و لغت و فلیکی داد امام ابو هنیف رحمه اللہ جی کم اصلاف اقفش اللہ داده تکرار دا پارا با پیدا که دل یو چلی ور کراوان نرابغی حقیط بکین است او تکرار بشروک سبک بی ویلو ویلو تردی پوری چلی مرزی خراب کن نمره پوری ماما خوشره مه الله تکرار وکول بلادر علم د ذکر د طارا تم علم چوکلی شي د عمل په نیت باندې کول شنو کوم قراني شريف يو د زمنه سوتو زه اني وي یاره بس قراني شريف یاد کو چا ته یاد یا زکه فریق معلومات مون تحصیل شي د معلومات په نیت باندې غیر مسلمم قرآن شریف څړي کې مطالعه کوي او مسلمان په دې نه وي چې ورغړي چې څه دي نه دا عمل په نیت باندې کوي با شریف دا عزت او دا وحي او د بایان بیان لټو چې په دې کې کوم څه پراتی دي او بریرسوب بیان شریف کې نظر کلا خلق توور کړي دا کم خلق کې فعلم باندې عمل نه قرآن شریف کل ذکر کری دیدی مثال پشاند اخرو دهی سوری جماعت اجتمو سی پارا تین زمنم برایات کردی مثلو اللذین خمیلو تورا تا سمم لم يحملوها کمثلی لحیمار يحملو افتارا ها خلق چه تورا تیزد و بیپی عملو نکو مثال نسال پشاند اخر دهی خربانه چه سنگ کتاب بود که بارک نفوی گینا صرفی حوری ڈغف انسان ایلی نزدکی او عمل پی نکی اللہ رب رضیت فرمی جذیم نسال پشاند اخر دی کر اللہ رب رضیت فرمی سورت آعراف نحمسی پارا ایک تو پچت تر یاد که فمثلو کمثلل کلگو جذیم نسال جا پشاند سفیدی ایک تو پچت تر یاد سورت آعراف نحمسی پارا و قرآن شریف کی مونگا ہوئیو و پدی عمل کهو پل زندگی با مون پدیبانی سمو. او کسر افدایوی که بلت بیان که و پا خلط عمل نکو حدیث که راضی نبیر سلام فرمائل یو حدیث شریف که دارت راضی چه قیامت پارز ماس خلق در میراج پشپا ماس خلق کولی دل که در آغی او دی در اور پا کینچان رو باند کٹ که کو دا کم خلق دی را تو وی لې شو ساده مته خلص چې جدیده لپاره نور ته بیان کولو په خپل پیامونه کولو یو هري شریر کدا تراتې دا اغي شوني په شان د او خان اوګدې کړی شوې په مزبند او سری له شوې او شلو له او بیا پڅ کروه ته واچولې شو بند کې شوې بیماری جبريل السلام او میکائیل السلام نه تاسو کو د اکم خلق ناویرہ تویل یتادہ امه دعا خلق دی بلته بیان کئ لیکن خپل په عمل نه کی یو عزیز کرام دی نبی علیہ السلام فرمایل قیامت ورځ باندې خلق وی کین وناس من اهل الجنه ینتلقون الی وناس من اهل النار جنتیان کین خپل خلق هغه جہنم خلق سے لپار لاړ شي یعنی ان ک خپل اوي ته بوئی فلمه د خلتم النار تو والله ما دخلنا جنت الا ما تعلمنا منك تاسو ورې جہنم تراغلي الله قسم کو جنت دی و جنادل چې موږ تاسو نصیزک او تاسو په خل جہنم تراغلي دی ورته کن نقول ولا نفعل وک و تاسو ویل خو په خپل عمل نکړو دی جهنم تراغلو ايو اي شي چې داس تراځي ځکه خلک د ویقامت ورزه کلي به جانم کې راوځي وي او دا څه به د کومه تاویږي لکه د آخرت نور جاننم یې ورته وي مونږ څه کې جانم دا او چې مونږ تاسو خبره او نه منلی په تاسو ولې جاننم ترالې دې ورته وي مونږ تاسو ول کو پخپلن به عمل نه کوله چې څنګه تاسو نه و منلی مونږ پخپلن د خپل جاننم و منلی جاننم ترالې نو علم کدی لوی مقصد ریاست فلې باندې عمل کول دي اته فریده نور هم الله په باره کې راضی هغه شاګردان زنه تیر دي کول راکتم علم زکوی نو ور سره ور عمل کوي کټون د په یو شو بیا ورته عمل ګراند دي چې د په یو ځل په عمل وکړه ور سره ور سره چې تم علم زکوی عمل کوي نو دا ورته ساتل شي مدار قران شریف د بلغږي چه کم علم انسان از ذکی و تا علم بانده و عمل هم دا عطا عذاب چه ذکر که دا زمان و سال موطرم مولانا مومن گوشتی هاوی دا عطا عذاب ذکر که دی نورتا صدبو و طالاش نروستا ماس عذاب کتابون مکتل دا عذاب چه دی کم لوی غلمات چه ذکر که لوی عذاب اکتر غلمات چه ذکر که نا اغوی علم دا فارا چه دی عدد کی در وی دري ادب یوه ادب چې کوم دی انسان کنی د هغه زې قدر او عظمت کوي کوم دی کې دا درځي وي انسان په کتاب وي د هغه زې قدر کوي او خصوصا دو جماعتني چې یی عظمتونه انتهائی د قدر او قدرت عظمتي وکړي الله رب عزت کوړي منډه په ګونو وي بیا دې رانه د ویم تکم کتاب انسانوی ده هاگه کتاب قدر و عظمت انسان تذرکی دی تکم کتاب هموی هاگه کتاب تا پخنه ضرور پوچت نظرور تبوری او خصوصا داخو قرآن شریف ده داخو دالله رب رجد کتاب دی دنیا کی پا مقدز مکا نو خود دین اوچید کتاب را دی نو اصش دی او نبا آینده چرت رای شید د عمر لوی او چق عظیم شان کتاب چې مونږه انتهاي دقیقه درکو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په مبارک راضي چې کله به قرآني شريف راغستلو چې سره ګول او خپل به او دا ویل ها دا کلام رببي ها دا کلام رببي دا کوما درق قبر دي دا زما درف قبر دي نو کتاب د څومره قدر کوي شي انسان دې کويږي دریم ور سره دا کتاب د چاینیز د ګین مدا هغه قدرت او عظمت د انسان په ذکې وي کوم چې استادني نو استاد قدرت او عظمت انسان په ذکې وي دیو جنا قرآنی شریف کې هم الله رب العزت د مصالح اسلام او د حضرت علی السلام واقع ذکر کړی په دې ذلتو مشباله سم سره سپاره کې فاغذی کے حضر علیہ السلام و مصالح سلام استاذی او شاگردی دی کئی فاغذی کے گن آداب حاغیات لاندی تفسیر کبیر کی امام راجی رحمت اللہ علی ذکر پڑی دی بیا امام راجی رحمت اللہ علی آغب انشاءاللہ ورز طراحہ حضری کے بیا تفسیر کو مقابل دی هغه ذکر کو فی امام راجی رحمت اللہ علی فرمی فی ایلم ان ہاظی ال آیات تدلو على ان محمد صلى الله عليه وسلم را انواع كثيره من الادب ولت في انما اراد ان من الهجر عليه الصلاه والسلام واذا واقعت اياتنا في ضلالت كان محمد صلى الله من الادب محمد صلى د آداب دير ذات تسونو خالصات له دي انما اراد ان يتعلم من الهجر السلام او وخت کې کله چې ارادو کا شهيد علي السلام نو ذکر وکړي دارن حديث کراږي نبي عليه الصلاة والسلام فرمایلیو تعلم العلم وتعلموا للعلم السكينه والوقار وتوازن لمن تعلمونه منه تبراني شریف حديث دي نبي عليه السلام فرمایل تعلم العلم وتعلموا للعلم السكينه والوقار علم عزتي خد علم د فارز سکینت او وقار او عزت دی د لارې عزت کوي صرف علم نيز دوي د لارې عزت کوي بيان دې سره فرمای وتواضعوا لمن تعلمون منه تاسو هغه چا په مخي عاجزي او انکثاری کې وي چانه کې تاسو د علم او د او عزت کوي دا بل هدي الشريف اداره مجنوزوایت تارن نور کتابو د هديث نقل کړې نبی عليه صلوات و من علم عبدن ايه من كتاب الله هو مولاه لا ينبغي ان يخذله ولا ان يستصر عليه فمن علم عبدا ايه من كتاب الله شاحذ الله رب العز د کتاب یو آیات یو تن یو بندته او خدلو په مولا هو دا کسب د غلام به او چا چې ورته یو آیات او خدلو در د مالک جوړ شي د انیریه تنافنوی لا ينبغي ان يحزله ولا ان يستر عليه د کسبه پارا دی شاګرده پارا دا چا چې یو آیات او خدله شو ودین یو کوشش نه کوي چې استاد را رسوا او ذلیل کی ولا اي يقذله در رسوا کولو کوشش ونه کوي دین ولا يستعطر عليه فدې معنی یو بل چا ته ترجیح نه ور کوي بل څوبہ پدې استاد باندې اوچت نه غني ټو اوچت درجه کې استاد سب ور کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اون علی رضی اللہ تعالی نقل نې علی رضی اللہ تمرا فرمایمن علم منی حرفن کو مولا هو چا کی ماته یو حرفم کو خدلو دا زما مالک دی او زنه د غلامی موندزده خو قدرت کده ما ازادي کما غلامی کی پریګ دی او کما خرسي اومده ته اجازه دي بیرن شاعیر رحم الله تبارك راضی اغوام دا خبره کوله اشایت ما تیو حدیث شریفو قدلو و دا انسان زمان مالک دی او زده دی انسان غلامی ما ان دا مضمون امام زرنوجی رہی محلان دا یو علم تیر شوی دی اغوام پاشارو کی دا مضمون تی ذکر پی ما اغوی تو حق احق الحق حق المعلمی رأيت أحق الهق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم رأيت أحق الهق الحق حق معلم ما أولد طولة زياد حق ليها غفظ معلم أو غفظ أستاذ وأوجبه على كل مسلم حفظا على كل مسلم په هر یو مسلمان باندې د بهفاظت کول دا هغه واجب دی دایمن زه نوجر نه مه اللهفن می لقد حق ان يودي اليه کرامه لتعليم حرف واحد الف درهمين لقد حق ان يودي اليه كرامه ديره مناسبه خبر خدا دا تي او تفكين دا عزت پتور باندې دی سجدید یو یو حرف په بدره کې بدل کې الف درهمن زر درهم کې دی یو یو حرف په بدل کې واغزی تر کې یو دی کرامته د مزګری پتور نه ده هېدی او د عزت پتور حالت اور کې شي د زوخ هم جما پني د همدغه مناسب خبره دا ده دا رم د استاد حق مبارک ابن عباس رضی الله تعالی ابنی عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترجمان القران میں لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترجمانی او دا قران شریف مفسر دیلوین ہغه وزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نا علم الذکور دی زید بن ثابت رضی اللہ تو نے بھی کسی جنازی تراخی جنازېو کا زر ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ هغه په قربان کېن زر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او د خره او واګي هغه پړي اونې او مخ ته روان شول زر ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آزاد کړل غلام او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د دې نهوري دغه غلامو جمال ترزی آزاد کړی دین <زيزن> د ابی تر رضی الله تولو تقدیر په می او استاد رسول الله صلی الله علیه و سلم خان ابن عباس رضی الله تولو یم مجمل خلقو موجود روان ان رضی الله تولو خلق تم فرمی او بری خلق او علماء او هم طغ مقام نی جدید مدقهت عزت وکړي نارین دی اباس رضی الله تولو استاد او بی بن کعب رضی الله تعالی او بی بن کعب رضی الله تعالی هم ابو نعاس رضی اللہ عنہ ته چاغل لاړو د سحق مور کې بچرې نور, نور تکیناسو او وبي منکاب رضی اللہ عنہ ته به دروازه نه ډبوله او وبي منکاب رضی اللہ او سمچورت روح ته خاص خفش لوی نرماب ستاسو ترکه ګمرا په سخت ګرمۍ کې زنده تکلیف ورغوي اکثر بیاګال ته طریق او تا درو هاغ به سر تکیق یا بے پزاند آوازن جولو او پاغ دکی پا گرمی که بناستو انتظار بے کولو او بی بی رضی اللہ تعالیٰ تا فرمی کل چه تاوتو رازی تاوتو ما تزدار دروازا ڈبووی سو تاوتو لروز ما ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تا فرمی العلیمو فی قومیه کن نبیی فی امتیه تو ایدا علیم نسال کده پا قوم چه دات دیں سنگا چه پیغمبر نسال کده امت دپارا دیں یہ وقت تو پروی اوپر اللہ رب العزت پر میری دی پیغمبر کے بارے کی صورت حجرات کو استنطی پارکی ولو انہم صبروا حتا تخرج الیہم لکان اللهم قد خلقو نبی علیہ السلام صبر کرے وتربیچ دا نبی علیہ السلام دی تراوتے دا وجی پارا ڈیڑھ اورو بہتر قبرے وہ اوپر اللہ رب العزت پر میں صبر کرے پیغمبر کا نو مدققه مونکي جان علم هل لو د عالم من صالح کې لکه پیغمبر دی موږ تاسو ته تا انتظار کوو اگر کدي کې مونږ ته ډیر ځان نصیب تکلیف ورشي دارن امام ابو حنیفه رحمه الله داغه واره نو موږ مرغورې دا, دا, دا قدر به کولو راغور طرف ته به امام ابو حنیفه رحمه الله پېنو وګولې وی دا ماته دې دې خیری چې د چا علم زده کوم او زو د کور ته بیا خپل وګې کوم داړنګ د امام احمد بن حنبل رحمه الله تبارک وراضی امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه د استاد نوم هغه نه نو استاد جون چې دی د ادب د وجنې بناغ سلو په کونیست سره به د عقیزي کې کولو د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د زید رضی الله تعالی عنہ دaikum چې رسول ثم غلامه د ابن عباس صاحب راک مستاجي دا په زير موږ هغه زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ او د علی ابن عباس ته استاد شو د زید بن حارث زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د امام احمد بن حنبل رحمهم الله آقا با دا استاز نوم هم ناغ سلو دا عدب دا کو نا بلکه کونیت طلبه دا آقای زکر کولو دارن امام ربیر احمه الله دا دا دا امام شافیر احمه الله شاگر دو نو اما دا امام شافیر احمه الله پا مخی چرتی دا عبوز کلو جرات ممنشو کلو تا آقا دا نازوی عوضی دا عبوز په سلو امام شافیر احمه الله پر نوی پا امون خود استاز پا مخی چرتی پتیزا وان دا پانم نشوارو لی اصنعی که مون پانا پتی زبان نواره او د استاد پدی وجه بانی تقریف کرسی نو بود کل کو در کنار مون خپلو استاذانو سرگاست کردی و چې مون دا اغی پمسکی پانا مچه دا پتی زبان نوارو لی دارن خلقی احمر رحمه اللہ دا یو علم دی امام احمد بن حمبل رحمه اللہ دا یو پتیم کمتیل یو علمو دا یو نزیاد علمو و ابو اوان رحمه اللہ دا یو علمو ده روایات کنی صرف خلق احمد رحمه اللہ دست داریو او نور جا تخاص معلوم نیمام احمد بن حمد رحمه الله راغے خلق احمد رحمه اللہ تا دا ابو اوان رحمه اللہ روایاتو ازدکولو او ریدلو لپاره تراغے نیمام احمد بن حمد رحمه اللہ خود رجار جا تا معلوم ہوا مخلق احمد رحمه اللہ ورد مینطو پر رازی تاو سبرا جواب لاند کینم ذمه تاسو ته بیان کوم وینا حدیث نکوم په غراز ما سره برابر کینم نو بیا دې تا بیان شروع کوم امام احمد بن حنبل رحم الله و توي و منتخب دي خو د نشوي چې جان مونږ ذکر تو زموږ وداغه فمس په فصله پکارده ذمه دادو مستاب شاګردانو پرنګ مقامت کینم او تم از شروع شله بووان رحم الله روایت راته و او دې ته په تفصیل ترتیب چوستاز و شاگر میل که کم از کم صفحات دلیوی اوزی تانا پدی تریقه با نزدکن. دارن حادون رشید بادشاہ پا بارک رازین دا حاغی اوزیو مامون رشید مپاغتین که اسماعی رحمه اللہ یو علمو حاغت اولیگو تلاشتہ دیتر ایلی مزدکان او حاغت پفل راوستن دتا سا عدب و مو خایا سا ایرم ورطو خایا یو دل دا مامون رشید کمیں اسماعیل رحمهم الله چې استاد یې داغه خوتي او وواچوري بری کې حالون رشید بادشاہ راغی دراوي ټڈی ارتخ فشن اسماعیل رحمهم الله اسماعیل ما دی تاو ته ازي دینه پارالي غلې او چې تاسو باندې ته ادب وکي ما ول ما خو ته تمرا ادب کو درې چې ګور بادشاہ زيني او ما ته وایتي وې پورا ادب نه ما به اعلی ادب ویلیږي په یو لازم در وایو چې نه او په بل لازم سره خپل مغري ښه دی لري وینځلي ما به دې تا ادب ویلی دا رنګ هارو شي په چاپ واره کې راځي یو ځل را نی نو د ویټه د استاد ته خپل کیسه دي هغو شي وچا چې را خپل ځامنه وغل استاد خفشن په دې دیوالی وی چر مو لوی خلک او چر به یو ملاته او دو تا چپلی که خیر شاہزادگانو زمان زامنو نوان رشید بادشاہ چیمی آغا استاد سیوی و استاد سو بدا خیلوی چه ما و پدیوالی خویات ساته ما دا صدا پدی دی تا ورک دی و تا صدی صرف چپلی که خلی بکار خدا و تا چپلی تا تا پخکو کیا چولی وی دا خوبلم ستن کولیشی چپلی رفتی صرف کی دی دوستاد و شاگردی حق خدا دی چپکو دا تا چپلی و امام ابو, امام, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و بارک الہ زین دومر کو ایمان او استاد خیال تا تلین جما تصلیتو صلاتا الا استغفرت له مع والدی حماد رحمہ اللہ دی ما ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ استاد جما الا استغفرت له مع والدی ما کو هی کیو مگر پار مس کی ما پا پلار پاک لار او خپل استاد دې ګلون د پارا مای ما استفار بکنا دا غن می ورل دی د امام ابو حنیفه رحمهم الله شاګرد دې امام ابو یوسف رحمه الله معرو و انی لا استغفر لابې حنیفه قبل والدی یو خد امام ابو حنیفه رحمهم الله دا پارا د خپل مخک دعا ورل کوما کوم ګناونه ته شی داغي معافي طلب او دعاګان ورل پلان زم مخک کوما دارن امام احمد رحمه الله طبارك راضي امام احمد بن حنبل رحمه الله اول کوئی ما ثلوی کال کې دي مشکلې امام شافعي رحمه الله چې زما استاد دي نو زمان, زمان یو دعا کوم امام شافعي رحمه الله نه به یې کړی هر دعا چې امام شافعي رحمه الله لپاره دعاګانې کړې دي دارن امام ای امام ابو یوسف رحم الله و بارک رزی دوستازی حق دې هغه دادې انسان کینه پر مشکې پر مشکې هر څه موږ دوستازه لپاره دعا کوین وین چې نه استاد څنګه څیناش وین مکلی څه مشکلي خبرې راشي نو कधी کوی نشي د هغه نسبته ځان ته وکی دریم کیو خبر او تمخ کنه معلومه نو دې په هغه باندې داس اظهار اونې کی چې موږ کنه پوېم د ساس کومارکزان دغه سيكي ګوي کې زمختنه فريق قبر باندې نه کوېدل نومره پرې د داغې خیال او تاتي داړنګ امام روحالمانی امام لوتري مه الله غن عادت دې د ايم ببارک ذکر کړې دي په تقطیر د کافي ان انشاء الله په زې ذکر کوو و ساري شاګردي عادت دې متهم کتل اشرف ریタニ رحم و کتاب دین ماغظی کرتوی دو ستاری او دا شاگردی سو عادت دی یو دې شاگرد لپاره یو ادب دادین چې کله استاد ست دی نو انتهی د صفای خیال او ظیبی مسواک و غیره کی دعوت نه دوی دوی ته استاد سره میشي دوی دوستاو سمخ کې انتهی ادب تر کیوی درې دوستا ست عظیم هغه زن او سلورم کلی چه استاز پا مجلس که ناسویم ما دا خبرو تا متوجهویم یو خابل قا خا توجهو نکیم پینزم عدب دا شاگردی دادیم چه استاز پا یو خبر را پو همیشو دا حقی نسبت زن طرف توی که چه به سوچ برابر نو یا زما زین دوم را نده چه پا یو خبر را بانده پو دا غی نمزو د استاد کوې کیندې غلط شه دپو نه شي یا د علم کم دی خپل ځان ته نسبته کوي سپغم د استاد د مخالف خبره چې د استاد سمخ کې باندې ذکر نه کی دي ډیر بارا چې د استاد د لپه په ریبان درسونه رته هم په هاريو موقع باندې کې د او استاد حمایت کې خلق په یو طرف دي چې د استاد حمایت کوي او د استاد دفاع کوي او کسمي خبره خلکو مشورې کړې وي د استاد په اړه کې خلکو راغلي نه غلط مطلب اږي پیوي نو د خلکو تراغ صحیح صحیح بیانو کې ضمانت استاد خبره مطلب جا دي زور ته زیات پادشي معنی په پا مطلب څه کوي او کوم چې اعتراض قبر اخلق کو جوړ شي وي داغه تعویر کې دی مطلب د فرالا قبر کې دی اتم ادب چې کوم دی کې کده همت نشي کولای چې استاد دفاع کوي نو کم کوم کم چې قبر د هغه ځینې لري شي دا وسال مخالف قبر یې په وګونو ونیری اتم ادب دا دی د کلیو عام مجلس وین ویژه استادن پری مجلس کې موجود دي نو ستا سره په خاص طریق باندې ملاقات کی ملوشي کومه څنګه چې خلقو ته معلوم شي چې دا استاد او دای دي عام مجلس باندې سلام واکې استاد سره بیا په کې خصوصي سلام پاو کې الله تعالی سنوي بل ادب د کلا دوستاز طبیعت سخوی ده آغاز سختی برداش کول او ده آغاز سختی ده وجه نچلی استاز نپری خودل بلعدب دوستاز پر مخی اوی دیر زیاد خاندان نزان ساتل او زیاد و خطور نزان ساتل حسین نزی اللہ حسین پر بارک رازی حقب و بچو تر دیر دیر کولو چه دوستاز پا مخ کی دیر خاموشی استیاره ہوئی او دوستاز خبر زیادی او رئی دوستاز پا مخ کی دیر خبر و نزانو ساتی بلا دب دوستاز کم فن ده آغا خوخ نوی ده آغا یا کم سبق تیه طبیعت ملگی یا طبیعت برابر نوی نو آغا پا زوری اوسیس تا نمجبور کول سبق نده ہوئی که کم تا استاد طبیعت بگی دا آغا پا طبیعت بانی صدق و یا دا آغا پا مشوره بانده ہوئی امام بخاری رحمه اللہ کو بارک رازی امام بخاری رحمه اللہ مخشش رین کتاب و صلات دا او دی شروع که نو استاذ ور مشوره ور که دا پریگ نا او تا علم الحدیث شروع که امام بخاری رحمه اللہ و ما قطعیم که علم الحدیث بانی شروع که او دنیا وقتل امام ام، امام بخاری رحم الله انصر الله رب دې د دنیا کې شخصیت او ورک چې علماوي اصحاح الكتب بعد کتاب الله تعالی البخاري قران شيف نفس دې کتاب دې هغه بخاری شریف دې نو استاذ با په دې یاد باندې سب قویل څلسم ادب هغه څلسم په غیر موجود کړئ کوم دا هغه اقصي عظمت تازیم قدر کول سنگ جراغد موجودگیره پا وقت کیوی بل کل کل اکر استاد سا خط و کتابت خط لکل دعا سلام لگل کل کل اکر ور لگل اگر که معمولی توحفه هم بی و جستاد سا اگر شاگرد پر آیات شی دعا ور تو کی داغن ازر خوشحال او هغه کار کول کا چې باغی باندې دوستان خوشالي دي بلادب د استاد ملاقات د کار وخت ریسل هغه سګوی مېشوي د ټیم ریسل او د استاد ملاقات کول شیخ القران رحم الله فرمایز بهر مېشکی حسین علی رحم الله ملاقات تطلع حرمه والی کیو او شیخ القران رحم الله هغه په تیر ثوابو اله کیو دمر الوئی مزل، دمر تکلیف علا مزل، فیمیاش که دو هم یانواری که در اخور اصداد ملاقات در پار اتنو. بلا دب در مرم رسو در اصداد در دعا کول او در طرف نه صداقه و خیرات کول. بعض علماء طنفة العلماء بعض علماء دا عداد ذکر کردی تکل اصداد سان اوازم قین و قیاسی دی سره کم کړه عزت لفظ کړه معاشرکی بل څنګه د جمع استعمالي لکه ما رايكم ما تقولون عربي کلال فازي تاسو سره ایدا تاسو سوایو وکhto کې جمع څنګه ورله استعمال کی بلاد دوستاز بعضه لمودای نکر کولې دي ذ کله استاذ ويمبغي ان يد له مده حياته ويرى ذريته وقاربه د استاذ وګت په ناپارځه اگان کول ويرى ذريته وقاربه دو استاذ اولاد د خپلوانو خیال ساتل واعدائه د استاذ د دو د دو دوستانو خیال ساتل دارن بعد وفاته د وفات لرستم د استاد هغه احسان فزانمان د شمیرل وان استغفار له و صدقه عنه استاد عفار دعای غنی اوختل معفي او له اوختل او د طرفنا صدقه کل دغه استاد ادب دي نن بعضو رمضان ذکر کړي چې کله استاد باز کی هغه پدې سره لا نو سليمو لما لم نقل هذا دارن الفاظونی وی لانو سلم زانہ منما لگیا وسال ترنی اغه خبرو کی اعلان سلم نی منما بدا بی ادب کیرازنی یا لما ولید سینا دا داورن کی دی بی ادب کیرازنی دارن یمن نقل ها دا خبر چا کیریدا دا جو ساری خبر کو تی تراس پتو ویاوی چا کیریدا بدا نی بی ادب کیرازنی صدا الفاظ دا ادب تذکرت السامع والمتكلم اغه دا ادب ذکر کیریدی یہ دس الفاظ نہیں زانو کا تلیشی بلکہ ادب کے بارے کی کرے انسان ادب خیال کرتی اللہ رب عزت دیتا ہے لوکار اخلید علم خدمت ناخلی اور کرے انسان ادب کو گینی ہوئی دیا کو عادت ہے نا اپہنہ سلیگی عمر رضی اللہ تعالی کو لیں ویل حسبو بغیر ادبین بزرگیت اونچے درجہ بغیر ادب ترسوش انسان کی عذب نوید. دارن یحیی ابن معاذ رحمه اللہ زکر کری وی عذب تکل انسان نا لڑشی بی عذبی پکراشی وی اذا تر اکل عارف عذبه ماء معروفتن فقد حلک ماء الحالکین وی انسان سرد اپوی عذب پریگ دی دین نور خلق سر حلاکی دن کنشو دارن ابو علی رحمه اللہ زکر کری فهي طرق العذب يوجب الصور دا فهي كم إنسان كي عذب نووي ومناسب عداء شريره وشارلشي أصدنا شريره وجنا فنور وكسانو كي بي عدب رانيشي بي عدب سريره ومجلس نوشارلشي ابن المبارك رحمه والله ببارك رعزين فهي نعنو أهوجو الى قليل من العلمي أهوجو إلى العدب فهي منغد علم نزيات محتاجة جدي عذب تيو کمون تا ادب زیادت راک لیشید. دارن زنون رحمه اللہ پا بارک رازی دوی کلی انسان ادب علم پا وقت که پکیو، علم ازدکو بیعتن ادب اوتا و اداخر جل ان استمال الادب فو یر یعن من حیث و جا و ادب پکیو بیعت ادب نوتا دیو بیعا غزیتا واپل چی سنگا چنافویو ادب پا حال که لیم بیا پا که بیا دی بیر بیا با دینا پوششن. آئی علم باتین الله رب و رزت و اخلص. سهل رحمه اللہ دیگر کردی ویمن قارا نفت و بلاد بیخو و یعبداللہ بیل اخلاص. کم انسان چاگا پل زانبان زور تیری تکلیف زانتا ورکی و زانتی ادب دیر راولی که و یعبداللہ بیل اخلاص. دا انسان پا اخلاص تر عمل که. د نن د دقیق ورګي فواجد نه لهوز غوا اصل مخلص عبارت کلی لري انسان دي تفهیم ان کې تیرځ کر کړي عادت په اړه کې بيملم يصفر على ذل العلم صعه بقا في ذل الجاهل ابدا کله انسان چې علم په وخت کې له ذلت سره اختيار نکړي نو همیشره په اړه د جهالت کې پاتې شي د ځانټوي اوچت ښکاری ځانیش کته کولی چاته زانایږي نشي کولی نو همیشه لپاره ورته خپل صفات دي شي بل علم د پاره اخري خبره علم د کله انسان زكين ودي د پاره مشقت تکلیف برداشت سفر سفر ویله پاره کول عام طور اکثر درسونه چې مونږی نو خبره په کې ذاتی یال الزایل ردي مونږ راټريมิ را شو او ګرمي ده دا خبري وي دا خبري سړونو کې تقریبا ذاتی زنانو کې قدم رنی زانه خوګم تکلیف په نسبت سره زیات برداشت کین ترره دی ګرمي وی د کوه طرف مشکلات وی ګرکه چولی وی یواز راPrintln کیدې سمرا مشکلات ورلا تړو تکلیف ته مشکلي دک کرا روان شي تو تکلیف نشته دګل موټر سیکل ګاډي سیکل وی کني لار باندې سر راکینی کني همدا چې پټو کله نن زړزره تلشي او بیا هم باندې ولا زیاتې جوړي او چې د اصل پیښې باندې جوړېدل شروع شین او علم نه حاصل کیږي. تم له علما چې تیر شوی دي نه علم د پار سفر ډیر ځات کیږي. لکه عربي ما قول دا وې العلم في البعد والجوع. علم چې نه هغه لریوالی او پلوګه کې فروض دی سٹمه انسان سفر ځات کی علم راځه تحصیل کی. څومره ول تکلیل زیات برداشت کوم ربه علم دې تحصیل کی. دیوژن قرانی شریف د مثلی سلام د ذکر رازی وی او امضيه حقوقا كلا ویل وی قل قینا من سفرنا هذا نصب مثلی سلام د وډیر عمر سفر کوما کله راپیاک مهلم دې ځکوم کله وی مونت قلو کو راستی دي لا وی علم کدا خبر برداشت امام بخاری رحمه الله پاول جلد کی 7 نمبر صفحه کی بجادر بن عبدالله رضی الله و تن ذکر کړه ويراه على جابر بن عبد الله رضي الله تعاله في سيره شهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد جابر عبد الله بن جابر رضي الله تعاله صرف يو حديث ظاره عبد الله بن انيس رضي الله تعاله يو حديث هاغه پار يو میاشت مزل کړه او دې پارا چرای يو حديث هاغه نصیل کمه دومره ليو سفر يو حديث ظاره کړو امام بخاري رحمه الله داغه بار کر پالاس یا اولل کله دې امام بوخاری رحمه الله صرف علم دا پارا هغه ته پرينه کړی دي نور تکلیفون جوړه دي تلوې دکانو پوری تقریبا امام بوخاری رحمه الله چې ترکاری ترکارین وخوړلې سره په روټي به گزاره کولا او یو لن چې راغران ورته دې ویني لګه متګورلښت خوواله ما تر وړي په هغه سره په روټي وښمنه تلوې خارو پر امام بوخاری رحمه الله ترکارین نه خوړلې دومره پوری تکالیف به په دي ځکني غیاپچی وړلې کله پږي پان وړلې تر دې پوری امام بخاری نے ملا خپل کپن ته کې خرسې کړې دي خو لیکن علم د پارا مهنت ها کوشش لري امام بخاری نے دی نه پرخلې دارنګ بقین مخلد رحمه الله تعالی کر راضی د علم د پارا دوتو قرونه کې هندس طرف تا یو سفر رځ سوار نو کال سفر د دی په یو زلسوال کال دی وتی دي وین سفر دې شلو کال سفر دې کو یو ځل ثاني شروع کال سفر کي دي ابو حاتم راضي الله تبارك راضي ابو حاتم راضي الله پختله وي و ایمان 9000 ميل سفر کي دي علم د پارك کي دي کم تماش مري له ماتم معلوم دي اغه نور څه مډير کي دي سفر کي ماتم معلوم دي اجماع علم د پارك کي دي اندان ابو عيوaram صالی رضی اللہ و تعالی احمد روهای احمد رضی اللہ و تعالی احمد مصر کے اب ادیürü بند فضم رضی اللہ تعالی احمد رضی اللہ عنها طلق عنوام گانجورد pierیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مجند او حدیث حديثی جنانه ہیم دـ آنی صلاحвой صحافی 어�两م احمد رضی اللہ تعالی احمد رضی اللہ لا احمد رد ذات رضی اللہ 이حم حدند کا دو یو نیام كروب نیاشتای سفر احمد رسول اللہ وسلم صلع идو ا لار حدیث دا حدیث من ستر مسلمن ستره الله چې په مسلمان پردوازه چولا الله رب العزت په پدې باندې پردوازه شي او به منع رضی الله تعالیو ما ته حدیث وایا ما ته ماګمشي صرف هاغه خلق کې تاسو موجوده چې تاسو نبی اسلام نه دا حدیث اورید کوی او هم دتقل سیدا حدیث, حدیث دا ډول او ویو انカリ رضی الله تعالیو څنګه حدیث اورید واپس ذر روان کلو زمات کم مقصد مقصد زمات موري شي لارن سید ابن سید ابراہیم الله تبارک و تعالی وي یو یو حدیث د پارا ثم ثم رضی ثم ثم شبین متصل ما په یو مخ باندې منزل کیږي د پارا تا یو حدیث دې زکو علم د پارا چي مشقت هغه شر دي که خام مقاوله ما وینه علم کي هغه په سفر کې کو دي خدای څنګه کې چې انسان ټوله وخت په کور کې تیر کی او دې وي چې ماده په دې باندې علم حاصل شي علم په دې هڅه لږي چې انسان دې د پارا کمست کم ستو مثبت ستاکلیف سا مشاکت سا گرمی سا سندار ستاکلیف پرلبرداشت کی و پدی باند بی علم حسیلیگی علماء اللہ العلم و الجسم علم جنی بغیر دراحت جسم ترنیم رائے گی جنسان ویدی یک سوریت ناسیم زی پتایار ناسیم اوزی محنتی نکو امات اب علم حسیل علم جن حسیلیگی پڑیرو مصیبتون و تکلیفون حسیلیگی نورم پدی باند گن واقعات اشتے اول اداب او غمو مختصر وی او اکثر طغیب ان مختصر شوی د اخری ساده او په یكتر تفصیل نو شوی دیوژنم دالک تفصیل ذکرک واخر او داوانا ان الحمدلله رب العالمین چی لا رسو د زنانو خپل پرګرامو ماوی سوره البقره حاغی اټقان نکړی حاغی اخر ته رسول د حاغی دوه آیاتونه اخرنی پیښلیدي د سوره البقره کوم زنانو دد داغی ختم ده نتازن پاکی شریف شیطا تو روی. در صورت بقری درین سپاری آیات نمبر دو سو پچیس جو دوا پینز اتی نمبر آیات دی. در دو آیاتون دی. اول قصورت البقری آم فجلت دار آغل دی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تجالو بیوتکم مقابرہ. د خپل قرونه تاسو خبرسان ان شیطان ایا پیرمن بیتلې وی تقرا فی سوره البقره شیطان ده کورن تختی چې بګم کی سوره البقره لوسی کی دی دا قدرت ټول سوره نور غزانو مشته دی دو آیاتن وخاص فزاین پری مبارک یو متفق حدیث بوخاری او مسلم شریف راغلی دی نبی علیہ کم انسان کرا دو آیاتونا دشپی غلولی کفتا ہو دا با ده دا پارکاتو شی کفتا ہو دو مطلب زکر که ها مطلب دا کرا مکرونو و فریبونو و مصیبتونو و تکلیفونو و پریشانی و فوق و لشپی اللہ رفضت پا آرام تیرکی ایس کسو مصیبت با انسان ته اونر رزی دو مطلب محدیثین زکر که کفتا ہو مانه من قیام اللیل دشپی حقا عبادت حقا طول سواب اللہ دا زهایا سونه د سورۃ البقرہ اخرینه وګولښتول بل حدیث دین په فضیلت کې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام کړه یوزل جبرئیل علیه السلام د روایت ابن عباس سبد جبرئیل علیه السلام جنازته یو آوازو شو نبی علیه السلام جبرئیل السلام پر او کتل ولله په نمبر د هغه دروازه دا چې د دینه دروازه چرتنه دا پرامیس لې شوې یا فرشته تر الله رب العزة وإذا فريشتر عليه قلل دين مرخشة دا فريشتر مرخد رسمك ده ندر آغلية بياها وفريشتر آغلية نبی علیه الصلاة والسلام ته سلام حكو و السلام السلام بي نبی علیه الصلاة تو فرمي بشير ده صورت نورين ايه پیغمبر دو رنع واله وصورتونو بان زياره واقلا يو صورت الفاتحة و بيهن صورت البقرية وخواتيمه صورت البقره و ده صورت البقرية دو ده خاتمية والا حياتونة قرضای ازونه دادی دیوته هغه پرېستی چې خام دا اول کن الا اعطیت الله رب رضى تمي خام قا و عزتا اجر او یا رنا به دې انسان ورکوم نورم دې ګړ فردل راوي دی امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون بلياتو کذات درتالت نبیان السلام دي وي امن الرسول ایمان راوړو پیغمبر يتذبق الى الى الامر بما انظر الى الامر به والمؤمنون فهي اغسر كراله غلشه وده تاه طرف ده دهنا والمؤمنون ومؤمنان تذبق الى الامر كلهم طول آمن بالله ايمان راوه وفى الله وملايكت وفى فرشتو دالله وفى كتبه ورسله وفى كتابون وفى الى الامر وفى الامر لانو فرقو بینا حدین رسولی مونجو دینکو کمیزا تیغمبرانو ديوتن کم تصیر پور تبی کړي کری کما فالتی یهودو و سنگا نصارا سنگا چی یهود و نصارا سندی علیہ السلام آغی منز کنین کارپولو تا قصیمونگا نکو وقالو سمیعنا و آتوانا و فرانا کربنا و الیلیک وقالو او ویل دی سمیعنا و ریدر مونگا و آتوانا تا داری کنونگا و پران کا و پران کما نی نت لو و پران کا اے رب ان غثناء موافي طلبو و الی کل مصیراتی ویراگر دی دلتا تیراوت کیدل لا یکلف اللہ نفسا الا حسب استھا پدې اته نو کو بیان جہاد دین پاکي د څه په اخرینه یاکنو کې د کوم صورت په اساس بیانې دیلا لیلای حما فی السماوات کز باد تویدو امن الرسول کز باد رسالت نبی رسول پدې اته نکز بیان د jihad او انفاق دی لا یو کلف الله نفن تکلیل کنا الله تعالی یو نصل را الا هو طا ها مگر پتاقد هغه کما احکام د الله رب الست تعالی دی دا انسان طاقتونه التب دی لهالې نبدا باراما کتبت بدله د هغه سببوی کېږي سګری وعليه او کین ازمانی مکه کتبت زادا هغه سببوی کېږي سګری ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اے رب زموندا منسی مونږ لاره ننسیناه یوه منه ترګناته مونږ نه چپاتي شي یا زمونته یشي او اغطاءنه یا زمون نه خطاوي شي حديث کراځي نبی عليه السلام فرمایل رفعه عنمته هو عليه الله ربنا غما امته درې یو جګمکار ته په خطا باندې ووشي دویم کمکار ته په هیر باندې ووشي دریم کمکار په دې باندې پزور او کړی شي د دې وان الله رب عزت ماف کړی ربانا ولا تحمل علينا اثمان غیر بزمغا ولا تحمل علينا اثمان مبارک مرابک اون باندې اثران بوجنا کما عملت وکاتنګا چې بارتو تا دې لره علې لدینا من قبلنا فاو کتانو باندې چې مخې زموږ نو پری کېو علماء ګن بو جون ذکر کړی مخومتونو باندې کپڑا به بنماز شاو ناغه صفا کېدنه نه بغیر د کټکول نه دارنګ بعضو متونو دایتي او پاګې باندې نیم مال لري حری زکات ورکولو بعضو متونو دایتي چې باقی باندې روږی کېدلې د یو میاشتې زیات وی دارنګ نور څو احکام به اړی باندې و نه به اوګه په دروازه <متحدث> ورته دی کلیشي و والله رب رض چې دې مسلمانان دعا <متحدث> کوي کوم باندې د صف احکام وو جن کی ربنا ایرب زمونږه ولات حملنا هم بار کې کوم باندې مالا توا قتلنا به حوا مصيبات <متحدث> تکلیفونه چې موږ طاقت نه لرو دا هغه دوی چې ټول مخې ترنه مراد احکام او دې دوی مالا قتلنا مراد مصايب تکلیفونه دي کیمون ماندارنګ سخت آزمائش تکالیف راموري کیمون هغه نشوي چته ولي واف عنا ایرو زمونږه ماته کی زمونږ نه نیلي ګناہوں زمونږه معاف وافر لنا او واړو ګناہوں زمونږه معاف کی دا ماي نیکسي رمداري کړ ورحمنا او رحم کي ته مانه انت مولانا پنصرنال القومل کافرين انت مولانا په دې دو جملو کې بیا دې ټول صورت خلاصه انتا مولانا ای رب زمونگ آتی زمونگ مددگاری کارتازی مداد توزید او اثبات در رسالت پی قیاد شن فانسرنا عالا لقومی لکافرین بس اندازو کی زمونگ آفا مقابلات پوند کافرو که مداد جیحاد دینو انفاق پاقیبانی قیاد شن واقع دعوانا همدو اللہ رسول العالمین لیکن افوت استاد افوت مبارک شی درین یو گل پروگرام دے یو ختم دی انام الله ما شون اغاد راشی و ح ختم پروګرام خدا ته ایمیل لسیل محترم مواريز محترم حاضرین او خدایو ته بیا در برابر نو ناظم تاسو کې دایې په جذبه باندې چې حاږي ته ختم شوه ان الله